Накривши голову дипломатом, як це не раз бувало під час дощу, я прожогом шугнув у вогонь. Крізь примружені повіки побачив розкидані на підлозі металеві пластикові каністри різних розмірів. Якщо деякі з них повні з бензином, то незабаром тут буде гієна вогнена. Я влетів до кімнати, вогонь сюди ще не дійшов, клубочився дим, але його менше, ніж на горі. Усі лампочки увімкнені, тож світла не бракувало. О, не те фото, яке не давало мені спокою усі ці дні. Треба стати на канапу, і лишенько Еліна. Вона лежала на канапі у світло рожевому пеньюарі, розкинувши руки і схрестивши ноги. Очі заплющені, рот напіввідкритий дихає важко, ніби всередині у неї теж нуртує вогонь. Я зірвав зі стіни фотографію поспіхом, розкрив навстіж вікно і почав торсати Еліну. Вставай, ну, воруши руками, ногами, піднімайся, лярво. Мені свідки, а не трупи потрібні. Ні, ми раніше тут задихнемось, згоримо, ніж я її докличусь. Викинувши у вікно дипломат, я схопив Елю під руки і хотів стягнути її з канапи. Як краптам за порогом кімнати пролунав оглушливий вибух і у відчинені двері влетів страшний вогняний клубок, ударився в протилежну стіну і голосно бахнув, обдаючи все навкруги пекучим жаром. Я стігну велю на підлогу і задихаючись від диму й чаду, повалив через до вікна. Ненароком наступив на край пенюара, заточився, упав і болюче забився головою об стіну І все через цей клятий пенюар. Встаю, ноги не слухаються, голова паморочиться, руки висять, як мотузя, нудить. Але треба якомога швидше давати звідси дьору. Півкімнати вже охопило полум'я. Не мені і хвилини, як воно добереться до нас – Тримаючи Елю за руки, я забрався на підвіконня. Тепер треба підсобити свої супутниці. Потягнув її з усієї сили. Від гострого болю, який пронизав поперек, я аж зуби зціпив. Ще трішки, і мені вдалося б витягнути її на підвіконня. Ще трішки. Та що це? Знову пеньюар зачепився за цвях чи якогось дідька стерчав у під віконні. Напружившись, я зробив ривок і разом із зелею вивелився із вікна, впав у холодні росяні квіт. Цієї ж миті пролунав сильний вибух. Слідом за нами з вікна валом повалив темно-червоний вогонь. У середині будинку щось падало, гриміло, брящало, тріскотіло, лопалося. Так добре на холодній землі, аж не хотілося підводитися, але треба якомога швидше тікати звідси, поки не збіглися люди і не прибули пожежники. Та й невідомо ще, де зараз Ежен Євген. Може, сидить у кущах і жде, поки я підніму голову, щоб пальнути зі своєї красивої рушниці? Елю, я поплескав її по щоках, очунюй золотце. Ми житимемо, чуєш? Не чує. Нанюхалась наркотина, дихалась диму, і тепер їй усе байдуже, кайфує. А ти тут віддавайся за двох. Я зняв ремінь, зв'язав її руки, накинув цей хомут собі на шию, щебеля висіла рюкзаком на спині, підняв дипломат і навтяки з цього освітленого загравої місця. На вулицю не можна, там нас побачать, перестрінуть, і тоді лиха не обережся. Заглибився у темний садок, попетляв між яблунями, натикнувся на колючі кущі Агрусу, пробрався крізь зарості малини і вперся нарешті у дощаний паркан. Поглянувши туди-сюди, мало не завершав від радості, праворуч хвіртка, Відчинена, та через неї непомітно проникали на подвір'я і ежен.